Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 49 Dar, principesa greacă va veni? Nu, va trebui să vă lipsiți de ea. Situația ei în casa contelui nu e tocmai lămurită. Hai, lasă-mă aici și du-te să o saluți pe doamna de Vilfor, spuse baroana. Văd că abia așteaptă să-ți vorbească. Albero salută pe doamna de și se îndreptă spre doamna de Vilfor, care se pregătea să vorbească pe măsură ce el se apropia. Pun rămășag că știu ce o să-mi spuneți," începu Alber, ne lăsându-o să vorbească. asta e bună," făcu doamna de Vilfor. Dacă ghicesc, îmi veți spune drept?" Da, pe cuvânt de onoare?" Pe cuvânt de onoare." Voiți să mă întrebați dacă domnul de Montecristo a venit sau va veni?" Deloc." Nu mă ocup de el în clipa de față. Voiam să te întreb dacă ai primit vești de la Franț. Da, am primit ieri. Și ce-ți scrie? Că pleacă odată cu scrisoarea. Bun, și acum spunem despre conte. Fiți liniștită, contele va veni. Știi că mai are și un alt nume în afară de Montecristo? Nu, nu știam. Montecristo e numele unei insule, iar el... Are un nume de familie. Nu l-am auzit încă niciodată rostit. Ei bine, eu știu mai multe decât dumneata. Îl cheamă Zacone." S-ar putea. E din Malta. Și asta s-ar putea. E fiul unui armator. Zău, ar trebui să povestiți toate astea cu glas tare. Ați avea cel mai mare succes." A luptat în India, exploatează o mină de argint în Tesalia și a venit la Paris." Să facă o stațiune de ape minerale la Otui. Astea zic și eu vești noi, se minuna Alber. Îmi îngăduiți să le spun și altora? Da, dar cu încetul, una câte una, fără să spui că le-ai aflat de la mine. De ce? Fiindcă e aproape o taină pe care am aflat-o din întâmplare. De la cine? De la poliție. Atunci, veștile acestea se spuneau, ieri seară la prefect. Înțelegi? Parisul a fost emoționat văzând luxul acesta neobișnuit, iar poliția a trebuit să se informeze. Bun, nu mai lipsea decât să-l aresteze pe Conte ca vagabond, sub cuvântul că e prea bogat. Pe cinstea mea i s-ar fi putut întâmpla și asta dacă informațiile n-ar fi fost atât de favorabile. Bietul Conte, el știe prin ce primejdie a trecut? Nu cred. Atunci aș face o faptă bună dacă l-aș în știința. Când o să vină, n-am să uit să-i spun. Tocmai atunci, un tânăr cu ochi vioi, cu părul negru, cu mustața lucitoare, veni să o salute respectos pe doamna de Vilfor. Albert îi întinse mâna. Doamnă, spuse el, am onoarea să vi-l prezint pe domnul Maximilian Morel, capitan de Spahii unul dintre bunii și mai cu seamă dintre vitejii noștri ofițări. Am mai avut plăcerea să-l întâlnesc pe domnul la Ocuii, în casa contelui de Montecristo, răspunse doamna de Villefort cu vizibilă răceală, plecând apoi mai departe. Răspunsul și mai ales tonul cu care fusese rostit îi strânse inima bietului Maximilian, dar îl aștepta și o răsplată, întorcându-se, el văzu în dreptul ușii un chip alb și frumos, ai cărui ochi albaștri mari și ne lăsând să li se ghicească expresia, erau ațintiți asupra lui în timp ce fata își urca în cetișor manunchiul de asomie spre buze. Morel, înțelese atât de bine salutul acesta, încât cu aceeași expresie în privire, își duse la rândul său Batista la gură. Și cele două statui vii. Ale căror inimi băteau atât de repede sub marmura aparentă a chipurilor, despărțite una de alta prin toată lărgimea încăperii, uitară de ele o clipă, sau mai bine zis, uitară o clipă de întreaga lume, în privirea aceasta adâncită și mută. Ei ar fi putut rămâne multă vreme așa, pierduți unul în altul, fără ca să bage cineva de seamă că uitaseră de lume, când, tocmai atunci, Intră contele de Monte Cristo A mai spus că Monte Cristo Fie dintr-un prestigiu închipuit Fie dintr-un prestigiu firesc Atrăgea atenția oriunde se ivea Și nu atrăgea atenția Nici din pricina costumului său negru Care cei drept n-avea niciun cusur Ci era simplu și fără decorații Nici din pricina vestei albe Fără nicio broderie Nici din pricina pantalonului strângându-i piciorul cu forma cea mai delicată. Toți ochii se aținteau asupra lui din pricina obrazului său mat, a părului negru și ondulat, a chipului liniștit și pur, a privirii adânci și melancolice și, în sfârșit, a gurii sale cu o formă fină și minunată, care căpăta atât de ușor expresia unui înalt dispreț. Fără îndoială că puteau fi bărbați mai frumoși dar cu siguranță că niciunul dintre ei nu era mai semnificativ, fie neiertat cuvântul acesta. Totul în conte voia să spună ceva și-și avea un preț, căci obișnuința de a gândi, dăduse tuturor trăsăturilor sale, expresiei feței cât și celor mai neînsemnate gesturi pe care el le făcea, o suplețe și o hotărâre de neasemuit. Și apoi, moda noastră pariziană e atât de ciudată, încât poate că nu s-ar fi dat nicio atenție tuturor acestor lucruri, dacă n-ar fi existat și o poveste misterioasă, poleită cu avere uriașă. Oricum ar fi fost însă, contele înainte, sub povara privirilor, schimbând întreacăt saluturi până la doamna de morsări care, stând în picioare dinaintea căminului împodobit cu flori, îl văzuse ivindu-se într-o oglindă pusă în fața ușii și se pregătise să-l primească. Ea se întoarse deci spre el cu un zâmbet pregătit dinainte, chiar în clipa când contele se înclina. Mercedes crezut fără îndoială că Monte Cristo îi va vorbi, iar Monte Cristo, la rândul său, crezut fără îndoială că ea îi va adresa vreun cuvânt. Dar rămaseră amândoi muți, într atâta de nevrednică li se părea o vorbă oarecare. Și după un schimb de salutări, Monte Cristo se îndreptă spre Albert, care venea spre el cu mâna întinsă. Ai văzut-o pe mama?" întrebă Albert. Am avut cinstea să o salut," răspunse Montecristo, dar nu l-am zărit pe tatăl dumitale. tale. Iată-l, vorbește politica acolo, în mijlocul celor câteva mari celebrități." Domnii pe care îi văd sunt celebrități?" întrebă Montecristo. N-aș fi crezut. Și de ce fel?" Pentru că, după câte știi, există toate felurile de celebrități Mai întâi, acolo se află un savant, domnul acela înalt și uscățiv El a descoperit în câmpia Romei un soi de șopârle care au o vertebră mai mult decât celelalte Și s-a reîntors să împărtășească institutului descoperirea sa Descoperirea a fost multă vreme pusă la îndoială, dar în sfârșit au fost siliți cu toții să recunoască dreptatea domnului uscățiv Vertebra a făcut multă vâlvă în lumea savanților Iar domnul cel înalt și uscățiv Nefiind decât cavaler al legiunii de onoare A fost numit ofițer Foarte frumos, aprobă Montecristo. Iată o decorație dată cu multă înțelepciune după câte mi se pare Așadar, dacă mai dă peste încă o vertebră Va fi făcut comandor?" Tot ce se poate," răspunse Albert. Și celălalt, cel care a avut ciudata idee să se împopoțoneze cu o haină albastră brodată cu verde, cine poate fi?" Nu el a avut ideea să se împopoțoneze așa. Republica e de vină." Fiindcă, după cum știți, fiind prea artistă, când a vrut să le dea o uniformă academicienilor, L-a rugat pe David să le deseneze un costum. – Va să zică domnul e academician? – întrebă Montecristo. De opt zile face parte din savanta adunare. Și care-i meritul și specialitatea? – Specialitatea? Cred că înfige ace în capetele iepurilor, că îndoapă găinile cu garanță și că împinge cu niște cârci măduva spinării câinilor. Și pentru asta face parte din Academia de Științe? Nu, ci din Academia franceză. Dar ce are a face Academia franceză cu ocupațiile lui? Am să vă spun. Se pare că experiențele lui au împins mult înainte știința, nu e așa? Nu, dar scrie într-un stil foarte frumos. Asta, răspunse Monte Cristo, Trebuie să măgulească grozav de mult amorul propriu al iepurilor cărora le înfigeace în cap, găinilor cărora le vopsește oasele cu roșu și câinilor cărora le împinge măduva spinării." Alber începu să râdă. Și celălalt?" întrebă contele. Care e celălalt?" Da, cel de-al treilea." Cel în costum albastru deschis?" Da." E un coleg de altatii care s-a opus cu atâta căldură în cameră ca apairii să aibă o uniformă, încât a avut un succes deosebit cu prilejul acela. Se avusese rău cu gazetele literare, dar nobila lui împotrivire față de dorințele curții l-a împăcat cu ele. Acum se vorbește că va fi numit ambasador. Ce titluri de noblețe are? A scris două sau trei opere comice... A luat patru sau cinci acțiuni la secolul și a votat de cinci sau de șase ori pentru guvern. Bravo, Viconte, spuse Monte Cristo râzând, ești un ghid încântător. Acum ai să-mi faci un serviciu, nu-i așa? Care? Nu să mă prezinți acestor domni, iar dacă au să ceară ei să-mi fie prezentați, să mă anunți dinainte. Tocmai atunci, contele simți că o mână îi prinde brațul. Se întoarse. Era Danglar Dumneata erai baroanei De ce îmi spui baron? miră Danglar Doar știi destul de bine că nu țin deloc la titlu Nu sunt ca dumneata viconte, dumneata ții, nu-i așa? Sigur, răspunse Albert Fiindcă dacă n-aș fi viconte, n-aș mai fi nimic pe câtă vreme dumneavoastră Chiar dacă vă jertfiți titlul de baron, tot rămâneți milionar Titlul ăsta mi se pare cel mai frumos, Subdomnia din Iulie, urmă Danglar. Din nefericire, spuse Monte Cristo, nu poți fi milionar pe viață așa cum ești baron, pair al Franței sau academician. Dovadă milionarii Frank și Paul Mann din Frankfurt, care au dat faliment. Adevărat, făcu Danglar pălind. Pe cinstea mea, am primit vestea aseară printr-un curier. Avem la ei ceva bani, cam un milion, dar fiind prevenit din timp, i-am cerut înapoi încă de acum o lună." Doamne," făcu Danglar, au polițe la mine de 200.000 de mii de franci." Ei, iată-te prevenit, semnătura lor prețuiește 5 la sută." Da, dar sunt prevenit prea târziu," răspunse Danglar, am plătit semnăturile." Bun," spuse Montecristo. Încă două sute de mii de franci care se duc după ceilalți." Sst! făcu Danglar. Nu pomeni de lucrurile astea." Apoi apropiindu-se de Monte Cristo. Nu pomeni despre ele mai cu seamă față de domnul Cavalcanti fiul." Adăugă banchierul care, vorbind astfel, se întoarse zâmbind spre tânărul Cavalcanti. alber îl părăsise pe conte și se dusese să stea de vorbă cu doamna de Morser. Danglar îl părăsi și el... Ca să-l salute pe Cavalcanti fiul, Monte Cristo rămase o clipă singur. Între timp, căldura a începuse să devină de nesuferit. Valeții umblau de colo-colo prin saloane cu tăvi încălcate de fructe și înghețată. Monte Cristo își șterse cu Batista obrazul muiat de sudoare. Dar când tava trecu pe dinaintea lui, se trase înapoi și nu luă nimic ca să se răcorească. Doamna de morser nu-l slăbea din ochi. Ea văzut Ava trecând, fără ca Monte Cristo să se atingă de ceva. Observă chiar gestul făcut de conte când se dăduse înapoi. Albert," spuse ea, ai băgat de seamă ceva? Ce anume mamă?" Că domnul de Montecristo a refuzat totdeauna să ia masa la tatăl tău." Da, dar a primit să ia masa la mine." Fiindcă prin dejunul acela și-a făcut intrarea în lume La tine nu înseamnă la tatăl tău, șopti Mercedes De când este aici, îl cercetez întruna. Ei și? N-a luat încă nimic Contele e foarte cumpătat Mercedes zâmbi cu tristețe Du-te lângă el, spuse ea Și la prima tavă care va trece, stăruie De ce, mamă? Fă-mi plăcerea asta, alber. Adăugă Mercedes Albert îi sărută mâna și se duse lângă Monte Cristo Un servitor trecu purtând o tavă la fel de încărcată ca și cele de mai înainte Mercedes îl văzu pe Albert stăruind pe lângă Conte să ia măcar o înghețată și chiar dându o Dar Conte le refuză cu căpățânare. Albert se reîntoarse lângă maică sa Contesa era foarte palidă Ai văzut? întrebă ea te-a refuzat." Da, dar ce poate să te îngrijoreze asta?" Știi, Albert, femeile sunt ciudate. Mi-ar fi făcut plăcere să-l văd pe Conte gustând ceva în casa mea, măcar o bucățică de rodie. De altfel, poate că nu e încă familiarizat cu obiceiurile franțuzești sau poate că îi plac numai anumite lucruri." Nu, mamă, l-am văzut în Italia mâncând de toate, fără îndoială că seara nu se simte bine." Poate că, locuind mereu în ținuturi cu clima arzătoare, îndură mai ușor decât alții căldura. Nu cred." Se plânge că se năbușă și întreabă de ce oare dacă tot s-au deschis ferestrele, nu s-au ridicat și istorurile. Într-adevăr," spuse Mercedes, ar fi un mijloc să văd dacă se abține cu dinadinsul." Și ieși din salon. După o clipă, storurile se ridicară, iar oaspeții putură vedea printre iasomia și clematitele care împodobeau ferestrele, întreaga grădină iluminată cu felinare și cina servită sub cort. Dansatorii și dansatoarele, cei ce jucau și cei ce stăteau de vorbă, scoaseră un strigăt de bucurie. Plămânii apăsați aspirau cu plăcere aerul care nevălea în valuri. În aceeași clipă, Mercedes se ivi din nou, mai palidă decât ieșise, dar având întipărită pe față hotărârea pe care o vedea în anumite împrejurări. Contesa se duse de-a dreptul spre grupul al cărui centru era soțul ei. Nu-i țintui pe domne aici, dragul meu," spuse ea. Dacă tot nu joacă, cred că le-ar place mai mult să respire în grădină decât să se năbușe aici." Nu să ne ducem singuri în grădină, doamnă," îi spuse un bătrân general, foarte curtenitor, care în 1809 cântase Să mergem în Siria. Atunci voi da eu pilda, răspunse Mercedes. Și, întorcându-se spre Monte Cristo, îi spuse Domnule Conte, faceți-mi cinstea de a-mi oferi brațul. Cuvintele acestea simple, aproape că-l făcură pe Monte Cristo să se clatine. El o privi o clipă pe Mercedes. Clipa trecu ca fulgerul și, totuși, ei se păru că durase un veac, atâtea gânduri citise în privirea asta. El îi oferi brațul, ea se sprijini sau, mai bine zis, îi atinse ușor cu mâna ei mică și coborâră amândoi una din scările peronului mărginite cu rododendron și camelii. În urma lor, pe o altă scară, vreo douăzeci de oaspeți se repeziră în grădină, bucurându-se cu glas tare de plăcerea care îi aștepta. Capitolul 33. Pâinea și sarea Doamna de Morser pătrunse sub bolta frunzișului împreună cu însoțitorul ei. Bolta era o alee de tei ducând spre seră. Era cald în salon, nu-i așa, domnule Conte? întrebă ea. Da, doamnă, ideea dumneavoastră de a deschide ușile și storurile a fost cum nu se poate mai bună. Când sfârșit de rostit cuvintele acestea, Montecristo observă că mâna lui Mercedes tremura Nu cumva vă e frig, rochia e subțire și n-aveți nimic în jurul gâtului, în afara șarfei acesteia de voal Știți unde vă duc? spuse Mercedes fără să-i răspundă la întrebare Nu, doamnă, răspunse el, dar, după cum vedeți, nu mă împotrivesc deloc Mergem la sera pe care o vedeți acolo, în capătul aleii. Contele o privi pe Mercedes ca pentru a-i pune o întrebare, dar ea își continuă drumul fără să spună o vorbă, și, la rândul său, Monte Cristo rămase tăcut. Ajunsera astfel, în încăperea plină de fructe minunate, care începuseră să se coacă încă din primele zile ale lui Iulie la temperatura calculată mereu spre a putea înlocui căldura soarelui care lipsește adeseori la Paris. Contesa lăsă a brațul lui Monte Cristo și culese de pe un arac un ciorchine de struguri tămăioși. Luați, domnule Conte!" spuse ea cu un zâmbet atât de trist, încât i s-ar fi putut vedea lacrimile mijind la colțurile ochilor. Luați! Știu că strugurii noștri din Franța, nu se aseamănă cu ai dumneavoastră din Sicilia sau din Cipru, dar veți fi îngăduitor cu bietul nostru soare nordic. Contele se înclină și se dădu apoi cu un pas. Mă refuzați? întrebă Mercedes cu glas tremurător. Doamnă, răspunse Montecristo, vă rog cu toată umilința să mă iertați, dar nu mănânc niciodată struguri tămâioși. Suspinând, Mercedes lăsă să-i scape ciorchinele din mână. O piersică pârguită îmbia de pe un spalier din apropiere, încălzit ca și vița de căldura artificială a serei. Mercedes se apropie de fructul catifelat și îl culese. Atunci luați piersica," spuse ea. Dar Monte Cristo făcua același gest de refuz. Vai, iar," glăsui Mercedes cu un glas îndurerat, care se simțea că înnăbușă un suspin. Zău că am ghinion! După scena aceasta, urmă o lungă tăcere. Ca și ciorchinele de strugure, piersica se rostogolise în nisip. Domnule Conte, spuse în cele din urmă Mercedes, privindu pe Monte Cristo cu ochii rugători, arabii au un obicei emoționant. Cei ce își împart pâinea și sarea sub același acoperiș. Devin prieteni pentru vecie. Îl cunosc, doamnă, răspunse Montecristo. Dar noi ne aflăm în Franța și nu în Arabia, iar în Franța nu există prietenie veșnică, după cum nu există nici împărțirea pâinii și a sării. Dar nu e așa că suntem prieteni? întrebă Mercedes înfiorată, cu ochii ațintiți în ochii lui și strângându-i cu putere brațul. Monte Cristo simți cum îi nevălește sângele în inimă. Se făcu palid ca un mort, apoi sângele îi se urcă de la inimă în gâtleș, îi năpădi obrajii, iar ochii să privirea în gol câteva clipe, asemeni ochilor unui om năucit. Sigur că suntem prieteni, doamnă, răspunse el. De altfel, de ce n-am fi prieteni? Tonul lui se deosebea atât de mult de acela pe care îl dorea doamna de morser. Încât ea se întoarse, lăsând să-i scape un suspin, se mănând a geamăt. Mulțumesc, spuse ea. Și își reîncepură plimbarea, făcură în conjurul grădinii, fără să rostească un cuvânt. Domnule, spuse Mercedes pe neașteptate. După vreo zece minute de plimbare tăcută, e adevărat că ați văzut atâtea, că ați călătorit și că ați suferit atâta? Am suferit mult, doamnă, răspunse Montecristo. Dar acum sunteți fericit? Fără îndoială, răspunse contele. Nu mă aude nimeni văitându-mă. Și fericirea dumneavoastră de acum, vă mai indulcește inima? Fericirea de acum îmi egalează nenorocirea din trecut, răspunse Montecristo. Nu sunteți căsătorit, întrebă Mercedes. Eu căsătorit, răspunse Montecristo trăsărind. Cine a putut spune asemenea lucruri? Nu mi-a spus nimeni, dar ați fost văzut de mai multe ori Conducând la operă o femeie tânără și frumoasă E o sclavă cumpărată de la Constantinopol, doamnă O fică de prinț pe care mi-am făcut o fică Neavând altă dragoste pe lumea asta Așadar, trăiți singur? Trăiesc singur N-aveți nicio soră? Întrebă ea N-aveți fiu, tată? N-am pe nimeni. Cum puteți trăi așa fără ca nimeni să vă lege de viață? Nu-i vina mea, doamnă. La malta am iubit o fată și eram pe cale să mă însor cu ea, când a izbucnit războiul și m-a dus departe ca un vârtej. Credeam că ea mă va iubi destul ca să mă aștepte și să rămână credincioasă chiar mormântului meu. Dar când m-am reîntors, fata se măritase." Așa îi se întâmplă oricărui bărbat care a avut odată 20 de ani. Poate că eu aveam inima ceva mai slabă decât alții și am suferit mai mult decât ar fi suferit ei, dacă ar fi fost în locul meu. Și asta-i povestea. Mercedes se opri o clipă ca și cum ar fi avut nevoie de oprirea aceasta ca să respire. Da, spuse ea, și dragostea va rămas în inimă. Nu iubește adevărat decât o singură dată. Ați mai revăzut-o pe fata aceea? Niciodată. Niciodată? Nu m-am mai reîntors în țara unde era ea. La Malta? Da, la Malta. Atunci, ea e la Malta? Așa cred. Și ați iertat-o pentru ceea ce v-a făcut să îndurați? Pe ea? Da. Numai pe ea? Și tot îi urâți pe cei ce v-au despărțit de ea? Mercedes veni în fața lui Monte Cristo. În mâna mai ținea încă o rămășiță din ciorchinele aromat. luați -i! Nu mănânc niciodată struguri tămâioși, doamnă!" răspunse Montecristo, ca și cum nu mai vorbiseră despre asta. Mercedes aruncă deznădăjduită ciorchinele în tufișul cel mai apropiat. Neînduplecatule!" murmură ea. Montecristo rămase la fel de nepăsător ca și când Dojana nu i s-ar fi adresat lui. În clipa aceea veni în fuga Albert. Vai, mamă!" spuse el. Ce nenorocire!" Ce s-a întâmplat?" întrebă Mercedes, trezindu-se ca dintr-un vis. Ai spus că s-a întâmplat o nenorocire?" Adevărat, trebuie să se întâmple nenorociri." Domnul de Villefort e aici." Ei și?" A venit să-și ia soția și fica De ce? Pentru că doamna marchiză de Saint-Meran a sosit la Paris cu vestea că domnul de Saint-Meran a murit la plecarea din Marsilia, la primul popas Doamna de Vilfort, care era foarte veselă, n-a fost în stare nici să înțeleagă, nici să creadă nenorocirea asta Dar domnișoara Valentin, de la primele cuvinte și cu toate precauțiile luate de tatăl ei, a ghicit totul Lovitura a doborât o ca un fulger și a căzut leșinată. Dar ce este domnul de Saint-Meran, domnișoarei de Vilfort? Întrebă Monte Cristo. Bunic după mamă. El venea să grăbească nunta lui Franț cu nepoată sa. Așa, iată-l acum pe Franț nevoit să amâne. De ce n-a fost domnul de Saint-Meran și bunic al domnișoarei de Anglar? Alber, alber, spuse doamna de Morser. Dojenindu-l blând, ce tot spui? Domnule Conte, dumneata pe care te respecta atâta, spune-i că n-a vorbit cum se cuvine. Și ea a făcut câțiva pași înainte. Monte Cristo o privi atât de ciudat și cu o expresie atât de gânditoare și plină de afectoasă admirație totodată, încât ea se reîntoarse. Apoi Mercedes îi luă mâna și, strângându-o și pe aceea fiului ei, le uni pe amândouă. Suntem prieteni, nu-i așa?" întrebă ea. Prietenul dumneavoastră, doamnă?" N-am deloc pretenția asta," răspunse contele. În orice caz, însă, sunt prea respectosul dumneavoastră servitor." Mercedes plecă nespus de mâhnită și, mai înainte de a face zece pași, Monte Cristo a văzut ducându-și Batista la ochi. Oare nu v-ați înțeles cu mama?" Întreba Albert mirat. Din potrivă, răspunse contele, doar ai auzit-o spunând în fața dumitale că suntem prieteni. Apoi se reîntoarsă amândoi în salonul, din care abia plecase Valentan împreună cu domnul și doamna de Vilfor. Se înțelege de la sine că Morel plecase și el în urma acestora. Capitolul 34 Doamna de Sen Meran Într-adevăr, o scenă înfiorătoare se petrecuse în casa domnului de Vilfor. După plecarea la bal a soției și a sale, când toate stăruințele doamnei de Vilfor nu-l putuseră hotărâ pe soț să le însoțească, procurorul regal, după cum avea obiceiul, se închisese în cabinet cu un vraf de dosare care ar fi înspăimântat pe oricine în afară de el, dar care, în timpurile obișnuite ale vieții sale, abia dacă ar fi ajuns să-i satisfacă nesățioasa poftă de lucru. De data aceasta însă, dosarele se aflau acolo doar de formă. Vilfort nu se închisese să lucreze, ci să chipzuiască. După ce ușa se închise în urma soției sale și a ficei sale, el poruncise să nu fie deranjat decât pentru lucrurile deosebit de însemnate. Apoi se așezase în fotoliu și începuse să-și depene din nou prin minte toate întâmplările care de vreo șapte sau opt zile făcuseră să îi se reverse cupa mâhnirilor și a amintirilor amare. Atunci, în loc să deschidă dosarele îngrămădite dinaintea lui, el deschise un sertar de la birou, puse în mișcare un arc secret și scoase teancul de note personale și manuscrise prețioase, unde avea clasate și etichetate cu cifruri cunoscute numai de el, numele tuturor acelora pe care în cariera politică, în afacerile bănești, în urmăririle judiciare sau în iubirile tăinuite și făcuse dușmani. Numărul lor era atât de mare încât procurorul simți că se-nfioară și totuși toate aceste nume, oricât de puternice și de temut ar fi fost ele, îl făcuseră de multe ori să zâmbească așa cum zâmbește un călător privind de pe culmea muntelui, la picioarele sale, piscurile ascuțite, drumurile de nestrăbătut și marginile prăpăstiilor pe lângă care s-a cățărat atât de îndelungată vreme și cu atâta greu ca să ajungă până aici. După ce își reaminti toate numele, după ce le citi cu atenție, după ce le cercetă cu luarea minte și chipzui lungă asupra lor, procurorul clătină din cap. Nu!" șopti el. Niciunul dintre dușmanii ăștia n-ar fi putut aștepta cu răbdare și din greu până astăzi ca să vină acum să mă strivească dând la iveală taina. Uneori, cum spune Hamlet, zgomotul lucrurilor celor mai adânc îngropate ies din pământ și, asemenea luminii fosforului, joacă prin aer, dar flăcările lucesc o clipă doar ca să amăgească. Poate corsicanul i-o fi povestit vreunui preot taina, iar preotul, la rândul său, o fi povestit-o și el. Domnul de Montecristo ar fi putut să afle și apoi ca să se lămurească? Dar la ce bun să se lămurească? Se întreba Wilford după o clipă de gândire. Ce interes poate avea să lămurească o faptă sumbră, misterioasă și nefolositoare ca asta? Domnul de Montecristo, domnul Zacone, fiul unui armator din Malta, exploatatorul unei mine de argint din Tesalia, venit pentru prima oară în Franța. Din informațiile încălcite date de abatele Busoni și de lordul Uilmor, de prietenul și de dușmanul contelui, un singur lucru reiese limpede precis, vădit pentru ochii mei, că niciodată, în niciun caz și în nicio împrejurare, n-a putut exista nici cea mai mică legătură între el și mine. Dar Vilfor își spunea aceste cuvinte fără să creadă el însuși în ele. Cel mai groasnic lucru nu îi se părea de stăinuirea căci, la urma urmei, putea să o nege sau chiar să răspundă. Puține îi păsa de că farezul, ivit pe neașteptate și scris cu litere de sânge pe ziduri. Pe el îl frământa dorința de a cunoaște mâna care îl scrisese. În clipa când încerca să se liniștească pe sine însuși și când își din teamă de a nu-și trezi cumva dușmanul adormit atâta vreme, un viitor restrâns la bucuriile căminului, în locul viitorului politic, întrezărit uneori în visurile lui de mărire, o trăsură hurui în curte. Pe scări se auziră pașii unei persoane în vârstă. Apoi, răsunară suspine și vaete așa cum știu să scoată servitorii când, prin durerea lor, vor să le facă pe plac stăpânilor. Vilfort se grăbi să tragă zăvorul cabinetului și, curând, fără să-i fie anunțată, intră o doamnă bătrână cu șalul și cu pălăria în mână. Părul ei cărunt lăsa să se vadă o frunte mată ca fildeșul îngălbenit, iar ochii, la ale căror colțuri vârsta brăzdase încrețituri adânci, aproape că nu i se mai vedeau din pricina plăpelor umflate. Dragul meu!" strigă ea, Dragul meu, ce nenorocire! Am să mor și eu! Da, cu siguranță că am să mor și eu!" Și căzând în fotoliul cel mai apropiat de ușă, ea izbucni în suspine. Servitorii în picioare pe prag și neîndrăznind să înainteze, îl priveau pe bătrânul servitor al lui Noartie, care, auzind din camera stăpânului său zgomotul, venise și el în goană și stătea înapoi a celorlalți. Vilfor se ridică și dădu fuga spre soacra sa, căci ea era. Ce s-a întâmplat, mamă?" întrebă el. Ce te tulbură între atâta? Și domnul de Senmeran de ce nu e cu dumneata?" Domnul de Senmeran a murit." Răspunse bătrâna marchiză fără altă introducere, fără expresie și cuprinsă de un fel de încremenire. Wilfor se dădu un pas înapoi și își izbi palmele una de alta. Mort!" bâlbâie el. Mort așa subit?" Acum opt zile," continuă doamna de Senmeran, ne-am urcat amândoi întrăsură după ce luasă masa." Domnul de Sănmăran era suferind de câteva zile și, totuși, ideea de a o revedea pe scumpa noastră, Valentan, îl făcea curajos și, cu toate durerile, voise să plece, când, la șase leghe de Marsilia, după ce șlopastilele obișnuite, l-a cuprins un somn atât de adânc, încât mi s-a părut nefiresc. Nu-mi venea să-l trezesc, totuși deși mi s-a părut că i s-a înroșit fața și că vinele tâmplelor îi bat mai puternic decât de obicei. Pentru că se făcuse noapte și nu mai vedeam, l-am lăsat să doarmă. Deodată el a scos un strigă înăbușit și sfâșietor ca al unui om care suferă în vis și a lăsat să-i cadă capul pe spate cu o zvâgnire bruscă. Am chemat valetul, i-am poruncit să fie oprită caleașca, l-am strigat pe domnul de Senmeran I-am dat să miroase flaconul meu de săruri, dar totul se sfârșise. Era mort. Și astfel, având cadavrul lui alături, am sosit la ex. Wilfor rămase uluit și cu gura căscată. Fără îndoială că ai chemat un medic." Am chemat de îndată ce am sosit, dar, cum ți-am spus, era prea târziu." Ar fi putut măcar să recunoască ce boală l-a ucis pe bietul marchiz." Vai, doamne, mi-a spus numele ei. Se pare că l-a lovit o apoplexie fulgerătoare." Și ce-ai făcut atunci?" Domnul de Selmeran am îmi spusese mereu că, dacă se va întâmpla să moară departe de Paris, cadavrul să-i fie adus în cavoul familiei. Am poruncit să fie pus într-un sicriu de plumb și am ajuns cu câteva zile înaintea lui. Biata mamă," spuse Vilfort. Să aibă asemenea griji după o astfel de lovitură, la vârsta ei. Dumnezeu mi-a dat putere până la capăt. De altfel și scumpul meu soț sunt sigură că ar fi făcut pentru mine ce am făcut și eu pentru el. E adevărat că, de când l-am lăsat acolo, parcă mi-am pierdut mințile. Nu mai pot să plâng. Se spune că la vârsta mea nu mai ai lacrimi. Și totuși, cred că atâta timp cât suferi, ar trebui să poți plânge. Unde e Valentan? Pentru ea, porni să răm la drum. Vreau să o văd pe Valentan. Vilfor, se gândi că ar fi fost îngrozitor să-i răspundă că Valentan e la bal. Îi spuse marchizei doar că ne poate să ieșise împreună cu mama ei vitregă și că va trimite să le dea de veste. Trimite chiar acum, chiar acum, te rog, spuse bătrâna. Vilfor o sprijini de braț pe doamna de Senmeran și o conduse în apartamentul ei. Odihnește-te, mamă! Marchiza ridică privirea și, văzându-l pe fostul bărbat al fiicei atât de regretate și care pentru ea retrăia în valentan, se simțea adânc mișcată de cuvântul mamă, izbucni în lacrimi și se lăsă în genunchi pe un fotoliu acoperindu-și fața. Wilfor o dădu în grija femeilor în timp ce bătrânul Baroa alergă înspăimântat la stăpânul său. Căci nimic nu i înspăimântă pe bătrân mai mult decât când îi părăsește o clipă moartea ca să lovească în alt bătrân. Apoi, pe când doamna de Senmeran, mereu în genunchiată, se ruga din adâncul inimii, Wilfor trimise după o birjă de piață și porni el însuși să-și aducă acasă soția și fica de la doamna de Morser. Procurorul era atât de palid încât atunci când se ivie în ușa salonului, Valentin alergă în întâmpinarea lui strigând Tată, s-a întâmplat vreo nenorocire A sosit bunica ta, Valentin, îi spuse domnul de Vilfor Dar bunicul, întrebă Valentin, tremurând din tot corpul Domnul de Vilfor nu răspunse decât întinzându-i brațul Era și timpul Valentan, cuprinsă de amețeală, se clătină. Doamna de vilfor se grăbi să o sprijine și își ajută soțul să o ducă spre trăsură spunând. Ciudat lucru! Cine s-ar fi așteptat la una ca asta? Da, da, ciudat lucru! Și toată familia aceasta deznădăjduită plecă astfel, în grabă, aruncând tristețea ca un zăbranic negru peste restul petrecerii. La capătul scării, Valentan îl întâlni pe baroa care o aștepta. Domnul Noartie vrea să vă vadă astă seară," îi șopti el. Spunei că voi veni când voi ieși de la bunica," îi răspunse Valentan. Cu delicatețea ei sufletească, fata înțelesese că acea care avea mai ales nevoie de ea în clipa de față era doamna de Saint-Meran. Valentan își găsi bunica în pat." Mângâieri mute, strângeri dureroase ale inimii, suspine întretăiate, lacrimi fierbinți, iată singurele lucruri care se pot povesti din întâmplarea la care lua parte, stând lângă soțul ei, și doamna de vilfor plină de respect, cel puțin aparent, pentru biata văduvă. Peste câtva timp, ea se plecă la urechea soțului ei și spuse, Dacă mi ingădui ar fi mai bine să mă retrag." Căci vederea mea pare că o mâhnește și mai mult pe soacra ta. Doamna de Senmeran o auzi Da, da, își optia Valentanei la ureche Să plece, dar tu, tu rămâi Doamna de Vilfor ieși, iar Valentan rămase singură lângă patul bunicii Căci procurorul regala, adânc mâhnit de moartea aceasta neprevăzută Își urmase soția Între timp, baroase urcase în odaia bătrânului Noartie acesta auzise tot zgomotul din casă, și, după cum am văzut, își trimisese servitorul să afle ce se întâmplă. La reîntoarcerea lui Baroa, privirea vie și mai ales atât de inteligentă a lui Noartie, își întrebă trimisul. Vai, domnule, spuse Baroa, s-a întâmplat o mare nenorocire. Doamna de Senmeran e aici, iar soțul ei a murit. Domnii de Senmeran și Noartie nu fuseseră niciodată legați prin vreo prietenie strânsă. Totuși, se știe ce efect are totdeauna pentru un bătrân vestea morții unui alt bătrân. Noartie își plecă fruntea în piept ca un om copleșit sau ca un om care gândește, apoi închise un singur ochi. Domnișoara Valentan întrebă Baroa. Noartie făcu semn că da. E la bal, după cum știți, fiindcă a venit să și-a rămas bun în rochie de bal. Noartie închise din nou ochiul stâng. Da, vreți să o vedeți? Bătrânul făcu semn că asta dorea. O să fie căutată fără îndoială la doamna de Morser. Eu am să o aștept când s întoarce și am să-i spun să urce la dumneavoastră. Asta doriți? Da, răspunse paraliticul. Barua. Îi pândi deci întoarcerea Valentanei și, după cum am văzut, îi spuse ce dorea bunicul ei Răspunzând dorinței acestuia, Valentan se urcă la noartie după ce și de la doamna de Saint-Meran Care, cu toată frământarea ei, fusese doborâtă de oboseală și dormea un somn neliniștit Lângă patul bătrânei fusese pusă o măsuță pe care se afla un pahar și o carafă cu sirop de portocale Băutura ei obișnuită Apoi, după cum am spus Tânăra părăsise patul marchizei Ca să se urce la noartie Valentan îl sărută pe bătrân El o privi cu atâta duioșie Încât fata simți din nou Cum îi izbucnesc lacrimile din ochii Pe care îi credease cătuiți Bătrânul o privi stăruitor Da, da Șopti Valentan Vrei să spui că tot mai am un bunic, nu-i așa? Bătrânul Făcusem că, într-adevăr, privirea lui asta voia să spună. Vai, din fericire, urmă Valentan, că ce altfel ce m-aș fi făcut, doamne? Era ora 1 noaptea. Baroa, care pica de somn, atras atenția că, după o seară atât de îndurerată, toată lumea are nevoie de odihnă. Bătrânul nu voi să spună că odihna însemna pentru el să o vadă pe Valentan, așa că își trimise la culcare nepoata pe care, într-adevăr, suferința și oboseala o făceau să pară bolnavă. A doua zi, intrând la bunica ei, Valentan o găsi pe bătrână în pat. Febra nu i se potolise, din potrivă. O lucire sumbră licărea în ochii bătrânei marchize care părea în prada unei puternice stări nervoase. Vai, bunico, tot îți mai rău?" întrebă Valentan văzându-o cum arată. Nu, fata mea, răspunse doamna de senmeran, dar așteptam cu nerăbdare să vii, ca să trimit după tatăl tău. După tata? se ne liniști Valentan. Da, vreau să-i vorbesc. Valentan nu îndrăzni să se împotrivească dorinței bunicei. De altfel, nici nu știa ce are de gând să facă bătrâna. Peste puțin timp, domnul de Vilford intră.